Ми з матусою ніколи про це не говорили. Свого батька я не пам'ятаю. Він живе десь далеко, в нього своя родина, інші діти. Він для мене, як чужа планета, до якої у мене немає жодного бажання дістатися. Навіщо мені чуже життя? Я не вірю в ті сентименти, коли хтось когось знаходить. Якби я була зовсім сиротою, певно мене б не цікавило, які люди мене народили. Я б фантазувала, що це були якісь відомі кінезірки... «З якими я знайшла б подібність?» Вона дивиться вниз, куди звисає її ліва нога, і раптом каже, «Ми ще можемо бути зі смертю на ти». «Ні, каже Ельміра, зі смертю завжди треба бути на ви. Ми ж не знаємо, в який час це може статися. Може, завтра?» «Ні, каже Лара, не будемо брати до розрахунку несподіванки. Навіщо вони нам?» «У нас є час бути з нею на ти». Смерть приваблює, доки ти молодий. А от потім, потім будемо просити, аби вона була поблажливою і завітала вчасно, просити на ви, навіть благати. Але треба одразу мати на увазі, що підстарість від тебе почне тхнути усілякими несподіванками. То цибулею, то потом, то і сечею. А ти на те перестанеш зважати. Адже смерть затрималась і кпить з тебе, відбиває нюх. Ти коли-небудь бачила старих, які голять литки чи під пахвою, або кохаються. Це жорстоко, каже Юлька. Життя взагалі жорстока штука, каже Ельміра. Ти звідки знаєш? У тебе щодня нове шмаття», – знизує плечі Малара. Ельміра дивиться серйозно. Хіба в шматті справа? Бери хоч все. Забирай. Життя взагалі жорстока штука, каже Ельміра. Ти звідки знаєш? «У тебе щодня нове шмаття!» – знизує плачіма Лара. Ельміра дивиться серйозно. «Хіба в шматці справа? Бери хоч все, забирай!» Зітхають, згадуючи, як Сусанка перед від'їздом спускала їм на мотусті свої речі. «Засанко!» – каже Лара і здіймає келих. «Вона завжди з нами!» Мовчки ковтають бульбашки, спостерігаючи, як далеко внизу ходять маленькі люди – і говорять зовсім не так, як вони тут. «А знаєте, що я вчора підслухала від батьків?» – запитує Юлька. «Якщо твій літак розіб'ється, я не пошкодую». «Це хто так сказав?» «Мати батькові. Кльово чи не так?» «Невже так і сказала?» – дивується Альміра. «Чому?» «Магадаю, ревнує. Він же багато їздить. Нещодавно захистив кандидатську». І хто зна, що там на тих його конференціях відбувається. Може те саме, що у нас на танцях, тільки благопристойніше, під іншу музику. Хотіла б побачити. От мати і казиться. Значить, кохає, невпевнено каже Ельміра. Чу, темнота. У неї є Сергій. Одного разу я навмисно раніше прийшла. Тоді, коли в тебе відмовилась ночувати, пам'ятаєш? Стукала-стукала в двері. А коли увійшла, то й Сергій сидів увесь червоний мов враг. Та ще й без шкарпеток. Юлька сміється, аж сльози на очах виступають. «По-твоєму, це весело?» – питає Ельміра. «Мені так. Спочатку було бритко, тепер весело. Живу, мову звіринці. Спостерігаю за поведінкою при маті. Певно, тому вони і не хотіли, аби я вступала до театрального. Казали, що там суцільний гріх. Кожен міряє по собі. Цікаво, а чого б ви хотіли?» «Якби перетнули ось цю межу, між справжнім і несправжнім», – філософствує Лара, коли всі бажання здійснилися, а за ними б виявилася пустка. Ось така, коли перетворюєшся на зомбі і починаєш тупо функціонувати. Лара полюбляє заганяти подруху такі глухі кути. Щось із нею сталося останнім часом. Всі замислюються. «Смерті», – тихо промовляє Ельміра. Якби я припинила відчувати справжність життя, я би бажала смерті. Ну, додає невпевнено, аби не дуже лякати подруг, смерті як життя вічного. Це круто, видихає Юлька і замислюється в свою чергу. Чого б хотіла вона, аби не вести життя приматів? Каже за кілька хвилин напружених роздумів. Можливо, слави? Акторам необхідні визнання і слава за будь-яку ціну. А слава завжди не справжня, така собі примарна категорія, замінник життю чи любові. Пустка заповнена квітами. Приймається, весело каже Лара. Ну а ти? Чого б хотіла ти? питає Ельміра. Лара замислюється. Свободи, відказує. Я б хотіла свободи, аби мене ніхто не чіпав, ніхто не ліз у душу не колупався б у голові металевими обценьками, не розбирав би на гвинтики. «Три Ес!» – сміється Юлька. «Що?» – «Свобода», «Слава», «Смерть».